4. A helyi rendőrök először csak a fejüket vakargatták, és teátrálisan mutogatva magyaráztak egymástak az égi jelenségről. Ilyet egyikük sem látott még, ahogy mi sem. Fekete háborgó tengerként borult befelettünk az ég. Aztán a terepjáróba csapódó villám után a helyiek úgy eltűntek, mint a szurikáták, amikor veszélyt éreznek. A rendőrkapitányság udvarán csak a mi menetaszlapunk körül volt sürgés forgás. Úgy néztünk ki, mint egy éppen megébredő sárkány, aki mindjárt támadásba rendül. Már kezdtem felhúzni magam, hogy sehol sem látom a századost, amikor végre kiszúrtam az első M-Rep Vadul magyarázott a sofőrnek. Ebben a hangzavarban üvöltenie kellett. Villámlott, és a viharos erejű szél is tépet mindent, ami az útjába került. Hallani lehetett, hogy annak a kevés fának is, amely életben tudott maradni ezen a sivár környéken, megvannak vannak számlálva a percei. Recsegtek, ropogtak, törtek. Száraz kórók voltak, mint az itt élő emberek jelentős része. – Mi a helyzet? – kérdeztem rá azonnal, amint abbahagyta a sofőr eligazítását. Semmi extra, maradjanak csak itt a rendőrökkel, majd mi elintézzük. – nyomta a lekezelő dumáját, és már fordult is volna vissza. Lófaszt emeltem fel a hangom, mivel kezdett felnyomni a pofátlanságával, és az MREP motorja is éppen akkor bőgött fel. Majd a konvoly parancsnokának pillanatnyi meglepettségét kihasználva így folytattam. Ez még a mi felelősségi területünk. Vagy elmondja mi a fasz folyik itt, vagy NATO szintű diplomáciai botrányt kavarok a kurva életbe. Meglepette a századost, mind a hang mind a szó kimondó válaszom. El akart küldeni a francba és elmagyarázni, hogy egy ilyen ismeretlen nemzet, mint a magyar, neki, a nagy amerikai Egyesült Államok katonájának, nem fog észt osztani. De volt benne annyi, hogy ezt megtartotta magának. Érezhette, hogy ebből még szarul is kijöhet. És ez az egész gondolatmenet tökéletesen tükröződik a grimaszában. Rendben, legyintet lemondóan. Nem érek most rá magukkal baszakodni, szóval ha jönni akarnak, akkor csinálják, amit mondok, és kugvára nem vállalok felelősséget azért, ha kilövik közben magukat. Ezt a szart maguknak. Ez legyen az én gondom, szakítottam félbe, mert semmi kedvem nem volt a szentbeszédét tovább hallgatni. Amíg miénk a felelősségi terület, addig tudni akarom, mi folyik itt. Ahogy akarja, őrnagy, felelte a rendfokozatomat gúnyos megvetéssel kiejtve. – Akkor mi a helyzet? Mire készüljünk? – tettem fel az égető kérdéseket. További kakaskodásban nem akartam belemenni, így is többet elértem, mint gondoltam. Öt perc egy eddig ismeretlen, szakatlanul fejlett rádiójelet fogtak a központban. A forrása itt van a közelben. Meg kell néznünk, mert ha ez az eszköz a tálibok kezében van, akkor valami nagyon el lett baszva. Van még a központtal? – kérdeztem elgondolkozva. – Mert nekünk már nincs. Megszakadt nekünk is. A jelforrását ismerjük, és elvileg több különleges műveleti csoportot is riasztottak, Viszont azokat légi úton küldték volna, ami mutatott az ég felé. Mintha ezt az időjárás is alá akarta volna támasztani, egy hirtelen lökés hullám letépte egy kisebb épület tetejét, majd neki vágta az egyik hámvinak. A katonák épp hogy csak el tudtak ugrani előle. A picsába futott ki a számon. Elég infot begyűjtöttem, így vissza akartam húzni a srácokhoz felkészíteni őket is arra, hogy mire számíthatnak. Pár perc és indulásra készek vagyunk. Mindjárt bejelentkezem rádión. Roger nyugtázta az amcsi, és már fordult is el összekapni a saját bandáját. Nem szarakodtam. Visszafutottam a csapatomhoz, és intettem nekik, hogy azonnal szálljanak be a hámvingba, majd ott elmondom, amit tudni kell. Tangólima 2-1. Itt Foxtrot 2-alfa. Kezdtem azonnal rádiózni, amint begombolkoztunk a páncélozott dökbe. Tangólima 2-1 vétel, jelzett vissza az zamcsik. Foxtrot 2-alfa menetkész. Roger. Ezek szerint a konvolyon belül még működött a rádiónk. Geri próbálkozni akart még egyet a műveleti központunk elérésével, de intettem neki, hogy hagyja, felesleges. Na... A a következő, fordultam a többiek felé, és Zó lábára is rácsaptam, hogy jöjjön le a toronyból. Valami rohadt high-tech rádiójelet fogtak a közelben, ami nem a szövetségesek cuccából jön. Kezdtem lefordítani a kapott infót minél érthetőbbre. De jó, remélem valami kurva légvédelmi fegyver lesz, reagálta le Máté azonnal. Még ez hiányozna baszottul. Fasz tudja, Egy biztos. Az amcsiknál kiverte a biztosítékot, így kimennek leellenőrizni a jelforrást. Azt hiszem, fosnak attól, hogy valami durva cucc. Én is arra tippelnék, hogy légvédelmi fegyver vagy valami ilyesmi jutott a tálibok birtokába. A többiek egyetértően bólogattak. Elvileg több különleges műveleti csoportot is elindítottak légi úton. Kérdéses, hogy ebben az időben fel tudtak-e egyáltalán szállni a bázisukról, vagy elindultak inkább szárazföldön. Mivel minden kapcsolat megszakadt a központtal, innen vakok vagyunk. Több infó nem lesz. Király. Mi baj lehet ebből? Húzta a száját is. Én nem sokat látok ettől a mocsadék vihartól a toronyban. Karáho! Szentséget tovább dühében zó. Nem lesz sét a galopp, de ez a köcsög itt akart hagyni minket, hogy a helyi rendőrök babusgassanak. Meg a faszomat erősítette meg az álláspontomat Máté, és ugyanezt láttam a többiek szemében is. Nem hol mi beszari papírhuszárok vagyunk. Belegondoltam, hogy az elmúlt fél évben hányszor kivettük mi is a részünket minden szarból, nem most a végén fogunk szégyen szemre meghunyászkodni. Egyértelmű, de azért észre, srácok, semmi kedvem egy baráti tűzben megdögleni. Intettem józanságra a többieket. Na, az fasza lenne így a végére, fújt egy nagyot zó, miközben elfoglalta a pozícióját a toronyban. Főnök, szólt rám Gerry, miközben megveregette a vállam, hogy mindenképpen magára vonja a figyelmemet ebben a hangzavarban. Úgy látom, indulunk. Ahogy előre fordultam, láttam, hogy az első emrep meglódul. A vasszörny kelt. Mivel a rendőrök fedezékbe húzódtak a bejáratnál lévő őrposztjaikról, így az élen haladó monstrum egyszerűen áthajtotta csukat kapun, melynek szárnyai darabokra hullva szóródtak szét a betonon. Szarakodásra nem volt idő. A megadott hely közel tíz percre volt tőlünk, de ilyen időben többel számoltunk. Az utcákról eltűntek az emberek, mint egy durvább homok vihar esetén. A csupán pár méteres látótávolság miatt a gépjárműforgalom nagyrészt megszűnt. Mindenki lehúzódott, és imádkozva próbálta átvészelni a kísérteties égzendülést, így a menetoszlopunk akadály nélkül hagyhatta el Pagman lakott részét, és indulhatott a hegyek felé, a jelforrásának irányába. Rohadjak meg, de mintha a vihar egyre durvább lenne, hogy közeledünk a cél felé. Mondta Geri, miközben az erős szélőkések miatt már olyan szorosan markolta a kormányt, hogy elfehéredtek az ujjai. Hát, néztem ki a golyóálló üvegen, mondasz valamit? A járművünk elején kisebb szikrák jelentek meg, mint valami statikus töltéshalmozódás esetén. Az előttünk haladó hámví antennáinak tetején, mintha halvány kékes fehéres derengést is láttam volna, de lehet, hogy csak a szemem káprázott. Ha most nem baszunk rá, akkor sosem. – Ne buziskodj nekem, Attis! – szakította félbe Máté. – Mit szóljon Zó a toronyban? Még a szart is leszedi róla ez a kurva vihar. – Jó, jó! – visszakozott is, Remélem megúszuk ennyivel. – Na, ez már jobb hozzáállás. Zártam le a beszélgetést, bár piszkosul nem voltam biztos abban, hogy ezt tényleg átviszeljük épp bőrrel. Mintha csak az égiek akartak volna jelet küldeni, több villám is lecsapott a környékünkön. Legalább nem zuhog az eső, próbált pozitívba átmenni Attis. Persze mondanom sem kell, abban a pillanatban elkezdett szakadni. Mátéval egyszerre néztünk Attisra, és mondtuk ki ugyanazt. Attis, innentől kússolsz. Minden szar bevonza. De hát most tök pozitív voltam, erőltette tovább a témát, tettetett sértődöttséggel, ahelyett, hogy csöndben maradt volna. A mutató a szám erősítettem meg az előbbi kijelentésemet. A lakott részt elhagyva egy göröngyös földúton haladtunk felfelé. Ez nem is lett volna annyira gáz, de így, hogy az eső elkezdte sárdagonyává változtatni a terepet, ezeknek a jó pár tonnás dögöknek feladta a leckét rendesen. Egy szúrtokban haladtunk előre. Barra meredek hegyoldal, olyan kiszögelésekkel, hogy csak remélni tudtam a vihar nem hajt ránk szikladarabokat. Jobb oldalt mély szakadék húzódott. Csak néhol törte meg a másik hegyvonulat átnyuló része, egy-két hegyoldalba oldalba vált barlangnyílással Egy szűk, jó rész sziklás, gyér, füves területre értünk. Tipikus hely egy kemény rajtaütésre. De szerencsére ilyen mocsadék időben mindenki behúzódik védett helyre. Aztán egy-két méterre tőlünk a villám egy félig a szakadékba dölt fát szó szerint ketté hasított. A villanás akkora volt, hogy pár másodpercre elvakított minket. – azt a kurva életbe! – dörzsölte a szemét Geri, hogy visszanyerje a látását. Közben a vink egyre jobban csúszkált. – A picsába! – tört ki belőlem is. – Zó! – üvöltöttem el magam, és persze ütöttem egy nagyot a lábára, mert semmit se lehetett hallani ebben a hangzavarban. – Igen! – hajolt be Zó a küzdőtérbe. – Gyere be és zárj le a tetőrészt még mielőtt telibe, basz egy villám! – Hadartam neki. Talán végre ennek a vegyvédelmi szigetelésnek is hasznát vehetjük, tette hozzá Máté, miközben nézte, hogy Zó lezárja a tetőrészt. Legalább az eső nem folyik be, nevette el magát. Ha belénkbassz a villám, ennyi vas úgy fogja vezetni, hogy lószar sem marad belőlünk, kommentált a Zó. Máldítót ilyen Hallottál a feredély kalitkáról? Néztem rá kérdően, de az arca mindent elárult. Aha, hajd! Legyintettem, mert nem volt idő kis előadást tartani arról, hogy ha valaki nem fogja a villám áramát vezető fémrészt, akkor a kalitkában, azaz esetünkben a fém karosszériában ülőknek sem lesz bajuk. Inkább visszamész. Zó feltett kézzel jelezte, hogy a szájában sincs. Akkor nem tudtam befejezni, mert az első M-Rep egy óriási robbanás tűzgömjében eltűnt. Ez nem lehetett villám. Ahhoz túl nagyot szólt. A füst eloszlása után láttuk, hogy fel is borult, amihez alulról kellett kapnia egyet. Az összes jármű próbált kitérőbe kezdeni, de a terep nem sok lehetőséget adott erre. A jó kurva életbe próbált Geri valahogy az úton maradni. A hirtelen fékezés és irányváltás miatt a kocsink eszeveszett csúszkálásba kezdett, mintha jégpáncélon lettünk volna. Tangólima egy Minden egységnek. Szólalt meg a rádiónk. Támadás ért minket. Tangózulu három kiesett. Nyírjátok ki a geciket, hangzott el az egyértelmű és magától értetődő parancs. Már épp kiküldtem volna zót, hogy adjon a géppuskával abba az irányba, ahonnan a tüzeket látjuk, amikor találat érte a mögöttünk lévő hámvét is. Ezt már várról indítható páncéltörő rakétával lőtték telibe. Még láttam, ahogy a hegyoldalról elindítják, és tűzcsóvát maga után húzva közeledik felénk. Nem sokon múlt, hogy nem minket kapott el. A robbanás lökte az amerikai hámvit és a szakadék felé perdültünk. Szerencsénkre itt jóval szélesebb szakasz volt egy kisebb lejtős tisztással. Ha ez pár száz méterrel előbb történik, a szakadék alján kötünk ki. A hámvinkat már az égiek irányították. Geri hiába adott bele apait anyait. A páncélzat miatt dög nehéz járunk egyre gyorsabban pörögve csúszott a szakadék irányába, amikor felvillant egy barlang bejárata. – Pasz meg, Geri! Valahogy vitbe be ezt a dögöt a barlangba! – mutattam az irányába, amennyire tudtam. – Különben vagy kilőnek, vagy a szakadék mélyén végezzük! – üvöltöttem, miközben minden további energiámat az kötötte le, hogy tudjak valahogy kapaszkodni. Geri nem reagált, de láttam rajta, hogy erősen koncentrál arra, hogy ezt a nem mindennapi mutatványt valahogy kivitelezze. Már nem csak az eső verte a kasznit, hanem a tálibok géppuskáiból kilőtt sorozatok is. Hogy a jelforrást védték, vagy csak egy IED gyár búvóhely volt a környéken, esetleg revansot akartak venni a jeep balesetéért, nem tudhattuk. Egy biztosnak látszott. Rohadtul ki akartak csinálni minket. Geri minden igyekezete ellenére csak csúsztunk tovább. Már az is nagy eredmény lett volna, ha jó irányba tudja hozni a gépet. A rohadt életbe! üvöltötte tehetetlenségében. A szakadék előtti utolsó pillanatban sikerült egyenesbe hozni a hámvit és a csúszás lendületét felhasználva behajtani a barlangba. Amint beértünk a sziklaüregbe, több villám csapott le egyszerre a bejáratnál. Az irdatlan robaj megsüketített, a szikrázó fény elvakított bennünket. Az energiaáramlás tapintható volt.